Книга суддів Розділ сьомий Уранці встав Єруваал, тобто Гедеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаборились коло Харот Джерелам, а медіанський табір стояв на північ від нього коло Горба Море в долині. Господь сказав Гедеонові, «Забагато людей у тебе, і я не можу дати Мідіян їм у руки, а то Ізраїль буде чванитися передо мною та говорити, «Моя, мовляв, рука вирятувала мене». Голоси, отже, людям голосно, щоб чули, «Хто боязливий та полохливий, нехай собі повертається додому». І повернулося з народу двадцять дві тисячі, а зосталось десять тисяч, коли Гедеон перевірив їх. І сказав Господь Гедеонові, «Людей ще забагато. Веди їх до води, і я випробую їх там для тебе. Про котрого скажу тобі, цей нехай іде з тобою, той і йтиме. А про котрого скажу, цей нехай не йде, той не піде з тобою. От і повів він людей до води. І сказав Господь Гедеонові, Хто хлептатиме воду язиком, як хлепчуть собаки, того поставиш окремо. Так само і того, хто стане навколішки, щоб пити. І налічено тих, що хлептали язиком, триста чоловік. Всі ж інші ставали навколішки, щоб напитись води. І сказав Господь Гедеонові, «Трьома сотнями, що хлептали воду, я врятую вас і дам мій тобі в руки. Всі ж інші, нехай собі йдуть кожен до себе додому». Взяли вони тоді припаси в людей і сурми їхні до себе. Гедеон же розпустив усіх ізраїльтян по шатрах, затримавши при собі триста чоловік, а табор Мідіянський стояв унизу, під ними, в долині. Тієї самої ночі повелів Господь Гедеонові «Спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ж боїшся іти сам до нього, то піди туди з бурою, твоїм джурою, і підслухай, що там говорять. Тоді наберешся духу, та й нападеш на табір. От і спустився він із порою своїм журою близенько до військових чад, що були в таборі. Мід'яни ж, а меликитяни та сини сходу розташувались долі, мов сарана, стільки було їх, та й верблюдам їх не було числа, як піску морського на березі. Така безліч. Підібравсь туди Гедеон, і почув він, як розповідає один у одному сон, і каже: Снивсь мені сон, що котилась ячмінна паляниця, отака кругляста, мідіянським табором, а, докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався. Озвався другий. Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина. Віддав йому Бог Мідіан і весь табір. Як же вчув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав. «Уставайте!» «Бо Господь віддав мідіянський табір вам у руки!» І розділивши триста чоловік на три загони, дав їм усім сурми та порожні глечики в руки, а в глечиках були каганці, і звелів їм, «Глядіть на мене і робіть так, як я! Скоро я дістанусь до краю табору, ви зробите так, як зроблю я!» «Я засурмлю разом з усіма, що будуть при мені, засурмите і ви так само з усіх боків навколо табору, і гукнете, за Господа і за Гедеона!» І от на початку середньої чати, коли щойно були змінили варту, продістався Гедеон із сотнею своєю до краю табору, і засурмили вони, і порозбивали глечики, що були в руках їхніх. І засурмили три відділи, і, розбивши глечики, схопили лівою рукою каганці, а правою – сурми, і закричали «За Господа і за Гедеона!» І стали вони кожен на своєму місці навкруги табору. В таборі ж усе заметушилось, закричало та й кинулось утікати – і тоді, як ці триста сурмили, Господь обернув усім таборі мечі кожного проти себе самих. І кинувся табір у Ростіч на Бетшиту, в напрямку до Церери, аж до берега авел михоли коло-Табату. І скликано ізраїльтян з Нафталі, Зашера, і з Ашера, із усього Манасії. І вони кинулись на Вздогінці за медіанами. І розіслав Гедеон послів по всіх Евраїм-горах з наказом «Зійдіть із гір проти Мідіян і перетніть їм переправу через воду Йордану, аж до Бет-Бари. Зібралися на поклик усі Ефраїмії і зайняли броди вздовж Йордану, аж до Бет-Бари. І полонили вони двох мідіянських князів Орева і Зеева». Орева вбили під орев скелею, а Зеева коло Зев винодавлі. І гнались далі за медіанами. Голови ж Орева і Зева принесли до Гедеона по той бік Йордану.